encara s'han de tractar cara a cara, i això ho saben bé els professionals de les oficines de benestar social i família, que l'any passat van atendre més de 800.000 persones per fer un milió de tràmits. Les primeres d'aquestes oficines es van obrir ara ja fa 30 anys, i amb el temps s'han anat adaptant a les necessitats dels ciutadans i a les circumstàncies del país, tot i que tenen com a principal funció informar i orientar sobre les prestacions en matèria de benestar, efectuar els tràmits i gestions necessaris per beneficiar-se i impulsar activitats culturals, i socials i cíviques, que fomentint el desenvolupament del teixit associatiu als barris i donar-hi suport. El ramader, que fa un temps es va dirigir a l'oficina del Priorat per demanar on podia obtenir esperma del toro, va sortir-ne amb una llista de telèfonos i adreces. Aquí, cap dubte, sense resposta, de devia pensar l'home. Les oficines de benestar s'han convertit en un referent més de la Generalitat al barri o al territori. Si per una qüestió de salut es va al CAP i per una d'educació a l'escola, per qualsevol pregunta o tràmit relacionat amb el govern, es va a l'Oficina de Benestar. Ens va exposar el director general d'Acció Cívica i Comunitària, Ramon Terrassa. Es va expandir entre 1983 i mitja anys, el, el, el, els anys 90 i actualment hi ha 70 oficines repartides per tot el país. Al principi, les instal·lacions fins i tot actuaven com a centres cívics i s'hi feien tot tipus d'activitats, ens va recordar a Terrassa, perquè el gran l'objectiu era, i continua sent, fomentar la cohesió social i dinamitzar la convivència. Al marge de l'anècdota del ramader del Priorat, la sol·licitud d'una pensió no contributiva, el reconeixement del grau de discapacitat o la tramitació del carnet de família nombrosa, estan entre els tràmits que més fan els professionals de les oficines. A vegades, però, és tan important el fet d'asseure's i ser escoltat com la mateixa resolució de la gestió, ens va apuntar el director de, de general de l'Acció Cívica, que en aquesta en línia destacar com a qualitats dels professionals la paciència, la capacitat d'anàlisi i saber escoltar. La dificultat d'acés a l'habitatge o la llei de dependència figuren entre les principals preocupacions que han dut molts ciutadans a fer consultes a les oficines en els últims mesos. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. Aquí us parlarà i Marta Sants, Ricardo Malabé i Jordi García.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 I comencem parlant de l'Ajuntament, que volen envahir en plantes diferents indrets de Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona du a terme la plantació de flors de temporada de primavera a 284 emplaçaments, cobrint una superfície de 7.848 metres quadrats, en carrers, places i parcs de tots els districtes de la ciutat. Els grups de flors de temporada són plantes de floració anual. Per cada any són substituïdes per nous ejemplars, allà on assisteixen espais enjardinats destinats a tal fi. Els grup de flor de planta de temporada tenen un cicle de floració que compren una temporada i anualment són substituïts per nous exemplars segons la temporada de floració, és a dir, maig, setembre, novembre, cobrint en cada temporada la mateixa superfície disponible. La selecció de les espècies de flor de temporada respon a criteris cromàtics i paisatgístics per aconseguir un efecte de color més durador. Varietats amb varietats en flors de diferents colors i que tenen un període de floració llarg, també es té en compte la seva avaluació adequació a l'època, amb la tria d'espècies resistents a la climatologia i a les condicions ambientals pròpies de la ciutat. L'any 2012, els jardiners de la ciutat van plantar prop de 433.691 unitats de temporada entre maig, setembre i novembre. Tots els barris disposen com a mínim d'un grup de flors de temporada i un emplaçament de russers. Les setze espècies de flor de temporada que es plantaran fins a mitjans de maig són Angelonia serena, de flor blanca, de flor blava i de flor vermella. Després tenim la begònia de flor de coloració blanca, de coloració russàrsea i de flor vermella. La Coletus Sant Joan, que són fulles de coloració variada. La Gallarda, artista barreja, de flor groga i flor vermella. La Impatience New Guinea, de flor blanca i vermella. Pelagorium zonale salmoni vermell, de flor colorada de coloració rossàcia i vermella, i després tenim la gaura, l'indermí, de coloració rosàcia, la sàlvia farinàcia, eh, de coloració blava, la de coloració vermella, la petúnia multiflora, que és flor blanca i vermella, i la tumbèrgia, orange, de flor de coloració taronja. Les plantes amb flor de temporada s'ubiquen pel que fa a Sant Andreu a la plaça del Congrés Eucarístic al Parc de la Trinitat, al carrer de Ciutat d'Assumpció, al carrer de Lima, al parc de la Pegaso a la Confluència, entre Sagrera i Honduras, a la plaça de Ferran Reyes i al passeig de Torres i Bages. Més informacions, parlem novament d'aquesta sisena setmana dedicada a les persones amb malalties neuromusculars. El Centre Cultural Can Fabra i l'Hotel d'Entitats Can Guardiola us ofereixen fins i vendres la sisena setmana de les persones amb malalties neuromusculars. Aquesta sisena setmana eh, és un esdeveniment que s'ha aconseguit de consolidar i convertir en un referent a nivell estatal gràcies a l'esforç, la il·lusió, la implicació de totes les persones que han treballat en l'elaboració del programa. Enguany, com a les darreres cinc edicions, compten amb l'assistència de ponents de gran reconeixement i prestigi, des de doctors a treballadors, socials o representants de l'administració i del tercer sector, entre d'altres. Una setmana on s'abordaran aspectes que incideixen en la nostra qualitat de vida, reptes de futur, recerca sobre la malaltia, situació de les pensions i la llei de dependència, i on també tindran cabuda altres activitats com ara un cinefòrum o la celebració de grups socioterapèutics oberts. Estem convençuts que aquestes jornades seran del vostre interès. Unes sessions on aprendre, on relacionar-nos, on coneixens, nos compartir en espai idees, on sumar esforços, on intercanviar opinions i punts de vista, en definitiva, on créixer i aconseguir les eines necessàries per abordar el futur amb les màximes garanties. Això organitza l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, ASEM Catalunya. I per avui hi ha previstes diferents activitats. Comencem per a les 6 de la tarda. Entre les 6 i les 7 hi haurà una conferència. Es diu present i futur del model de benestar. Els ponents són Carmela Fortuny, directora general de l'ICAS, Àngels Guiteres, presidenta de la taula del tercer sector Maria Ramos, treballadora social de SEM Catalunya i aquesta taula serà moderada per Isabel Macarulla, treballadora social d'Ecom. I de 20 a 21 hores a l'espai grupal. La invitació a viure l'experiència grupal a càrrec dels professionals dels grups socioterapèutics de SEM Catalunya. Més coses a comentar-vos? Doncs ens acostem al barri de la Trinitat. Parlem del Parc de la Trinitat, que us ofereix una nova edició de música als parcs. El Parc de la Trinitat us ofereix una nova edició de música als parcs. En aquesta edició, prevista per avui a les 9 de la nit, es comptarà amb el Santi Colomer Quartet. Qui són el Santi Colomer Quartet? Doncs us en parlem ara tot seguit. Ernesto Aurinac, el saxo alt, Toni Baquer, al piano, DJ Foster, al contrabaix i, per últim, Santi Colomer a la bateria. I, si voleu, doncs el que podem fer és acostar-nos ara al barri de Congrés Indians perquè és precisament allà on es realitza aquesta tarda la Festa del Solstici d'Estiu. Al casal del barri Congrés d'Indians, el carrer Manigua, número 25, us ofereix avui a les 7.15 de la tarda la gran Festa del Solstici d'Estiu. Tradició, màgia i cultura per celebrar l'arribada de l'estiu. Cal confirmar l'assistència al, al mateix casal o bé enviar un correu a Doncs Una activitat, aquesta la, del, la de la Festa del Solstici d'Estiu, que és organitzada, entre d'altres, per Casal de Barri, Congrés Indians, Artenea, Teatreviu.cat, Grup de l'Hort Urbà, per Perventura Teatre, Congregació Diabòlica del Congrés, Ràdio i Grup de Bollywood. Doncs d'aquesta manera, nosaltres el que fem és començar el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar, Fe de la causa la mà més preuada i el cridi i el cant, prendre'ls com a companys.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 Doncs, tal i com us veiem en començar el nostre programa d'avui, el Parc de la Trinitat us ofereix a partir de les 6 de, a partir de les 9 de la nit una nova edició de música als parcs. Això vol dir que el Parc de la Trinitat, a partir d'ara doncs, s utilitzarà per coses doncs, més adreçades als veïns i perquè ens en parli, doncs, tenim donc tenimà davant del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Veia, senyor. José Maria López, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no? Al Parc de la Trinitat ara se li vol donar un, un, sí. un altre ús. Correcte. Eh, com tu ben expliques, al pues, bueno, Parc avui es fa una, una, una presentació musical mm. que engloba des de a hip hop i tot mm -hmm. tipus de música. Mm. Eh, comença a les 9 de la nit i, bueno, s'espera una assistència. Esperem, mm. no? Una assistència degut a la, la difusió publicitària que s'ha fet sigui sí massiva uh -huh. i, home, evidentment a l'Ajuntament la, debutar l'exigencia nostra que aquest parc sigui un parc de ciutat i no només un parc aïllat uh -huh. pues que vinguin aquí fets pues, com aquest i, i que no hi una certa reunió de relevància Clar, I, no, és... Puc haver també que vinguin algun dia a l'Orquestra uh -huh. Ciutat de Barcelona ah, mira, bé. Endavant, però bé bueno, eh, ja saps, no? les coses són així i, home, Esperem que sigui un èxit, la veritat és que sigui sí. Però això què vol dir? Que a partir d'ara el parc de la Trinitat eh, acollirà diferents actuacions? Sí, sí, sí. Estem, bueno, estem lluitant i l'Ajuntament, com et dic, està per a la vora, donar-li pues, aquest aire diferent i, i més familiar, més estiu, de més de ciutat, que la gent de Barcelona estanci aquí al barri i coneixi el barri i a la mateixa vegada pugui ser el recorregut de... De la, del meu museu de, de les aigües uh -huh. i, bueno, pues és tot començar-ho, no? O sigui, ha sigut un parc que no, no se li va donar un apositament fins a la famosa llei de barris, que es van adaptar a les pistes polideportives, per ja uh -huh. però que el barri sempre l'ha tingut una mica apartat, o sigui, una mica apartat amb l'ús. Uh -huh. I, bueno, degut això, esperem i, i sempre reivindicam reivindicem que es faci gent al d'aquest tipus. També, com sabeu, uh -huh. uh, la setmana jove, que s'ha començat, eh, t'he contemplat de fer un, també tres o, dos o tres activitats aquí a l'esplanada de, del parc i després a l'any. Uh -huh. I bé, bueno, doncs pues, és un moviment, com et dic, de reivindicació i de més de ciutat del parc. Eh? Perquè la setmana jove quan es celebra? Eh, sí, sí, va començar ahir. Ah, no. eh, va ser el primer acte a la biblioteca i, i, uh -huh. i avui també, eh, ara no m'ho no sé, no m'ho no dic al planeta. Sí. Uh -huh. Però bé, bueno, durant tota aquesta setmana uh -huh. els joves, els monitors que s'han uh -huh. encarregat de muntar l'Ajuntament amb les sessions de rebeïns i, i diferents activitats, que punten per també fer activitats aquí, sobretot musicals, i, eh, una xinclama, un, bé, bueno, uh -huh. és una sèrie de coses que no ve la seva memònia. Uh -huh. Doncs no era si sabies que avui ens hem llevat amb una informació que ens deia que l'Ajuntament volen vellir en plantes diferents d'interès del de districte mm -hmm. i entre ells doncs, hi ha precisament doncs, el, parc de, el parc de la Trinitat, eh, mm -hmm. també hi hauria el carrer de la societat d'Assumpció, diferents llocs. No? O sigui, oh. A oh, veure... pues, bueno, pues mira, <laughs> va haver-se a Piguero perquè oficialment mm -hmm. pues no sé... No sé dirte si si si està pers de ferho o sigui ni quan no uh -huh. tenim reunions periòdiques amb el amb el districte i amb partits jardins uh -huh. i bueno a veure, aquí al parc pues, vam reivindicar fa tempsè pues, s'ampliesi o toguessis la possibilitat de fer més activitats uh -huh. i guanyar-li terreny al parc ampliar la zona l' de, de del, del parc una mica més enllà tota la dia però bueno. Uh -huh llavors suposo que com, com tot està condicionat al tema econòmic i a, i a la famosa crisi uh -huh. deguda actual, doncs pues, tot se'n va enredar una mica. En projectes hi ha molts previstos, eh? però bé. Bueno. Uh -huh. Com els de port, la Porta de la Trinitat també ja ha... Sí, sí, sí, la Porta bueno, de la Trinitat, com sabeu, no sé si ho vaig explicar-ho, doncs pues ara uh -huh. eh, s'està prenent tota la part d'aquí, per ràpidament i emportar a, a terme la, la construcció de l'ITV, mm -hmm. perquè ja això estava, l'aturgació la, la, i, mm -hmm. i la dimicència està oberta i, mm -hmm. i segurament començarà aviat, el que sí que també ara ja començarà aviat si la, la remodelació de carretera arribes de del tram de Josep Avelló cap a la sortida meridiana, mm -hmm i hi ha l'enllaç amb nova, la Trinitat Nova, encara de les llocs cap aquí, tot mm. això, ara ja, encara lluit, ja té pressupost assignat dintre de els pressupostos mm. que, que l'Ajuntament accepta sí. sensibles, i... Bueno. I també hi ha prevista que hi, ha, hi hagi una reestructuració del carrer Turó de la Trinitat, no? Sí Sí és cert. també hi ha tres carrers compromesos de que amb la llei de barris van quedar trams sense acabar, que és la part última queu des, de des de la plaça de cap avaix del carrer Turó, al carrer Palafrugell, que és el que el que es va és que entre de havia Barino cap a la guarderia uh -huh. i allà al final del carrer Penyíscola amb foradada un tram també del de final de carrer, que no es va, no es va acabar de, de la llei de barris. També està previs de, de fer-ho, eh? uh -huh. I així, al més immediat, que és el que podem dir? Lo més immediat que, que veurem? Uh -huh. mm, a veure, lo més immediat que volem, jo crec que serà el començament, ja, quan dic immediat, a veure, eh? no m'agradaria uh -huh. jo ara donar una vegada que, que pugui donar emoció confusió. Jo crec que lo primer que volem serà, o bé, o bé, la construcció i finalització de, del famós mur de Mercadona, o sigui, tot uh -huh. el carrer Torner i passatge Torner, i la benedicació de, de pas ja definitivament amb un ticle que, que queda molt, molt lleig uh -huh. i la remodelació de carretera d'arribar. Això són les dues pulletes que veurem, no sé dir-te l'ordre. Uh -huh. Home, l'interès nostre és que tot es a la vegada, però... Uh -huh. Mentre comencin, abans que acabi l'any o pues, pugui acabar un d'ells, ja podem, uh -huh. podem estar contents. Doncs haurem d'estar pendents de, de sí, tot sí, això. Sí, sí, sí. No, no, a veure, nosaltres la informació que tenim és que uh -huh. hi han pressupostos ja signats en cara de lluïs, o sigui, diners de caixa, uh -huh. i aquesta vegada, doncs, pues, pues, sí, sí, uh, aquesta vegada no és un compromís polític, perquè ja, ja és una la sensació. Don, Sr. José Maria López, president de la de Veïns de la Trinitat Vella, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui mm. i vale. anem doncs, això, seguint els diferents sí. temes que poden afectar el, els vale. nostres barris. Moltes gràcies per la trucada i sobretot una, et, a aprofitant per sasseu sense a la gent que avui va xi al parc perquè sense doncs, veigem a assistir més des d'interès volem de que, de que el parc mm. tingui un bonus. Gràcies, eh. Molt, bé. Doncs moltes gràcies. Deu, bon dia. Bon dia. Doncs ja us sabeu, al Parc de la Trinitat us ofereix una nova edició de música als pàrrecs en aquesta edició prevista per aquesta mateixa nit a les 9 es comptarà amb el Santi Colomer Quartet, tal com ens informava ara mateix el Sr. José Maria López, president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. Deixa'm dos, junts tornem a començar Tanca els ulls, deixa't anar, confia en mi, deixa'm volar amb tu, lluitant fins a final, els dos junts, els dos junts. Deixa'm volar aquest segon senzill d'Iz el moment, el segon disc dels Amélie, un disc, com dèiem, produït pels germans Ten, i una reafirmació de les seves maneres de fer. Pensava ara... els dies van portar tot el meu món i ens va fer trobar-nos per sempre tots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 doncs ahir, ahir us parlàvem d'una de les activitats que es van portar a terme aquí al barri, al barri de la Trinitat Vella de la xarxa Antirumors i precisament doncs, avui hi ha un altre acte, un altre acte en el qual a doncs, nosaltres ens agradaria molt que hi participéssiu perquè val la pena dafrontar doncs, entre tots aquestes, aquests problemes. Que, o per, per dir-ho d'alguna manera, que ens trobem dia a dia a l'hora de relacionar-nos amb gent que ens ve de fora doncs volem parlar amb una de les responsables de l'Espai Avinyó que precisament aquesta tarda realitzen una activitat hem de dir que l'Espai Avinyó forma part del Barcelona Interculturalitat i parlem amb Ariadna Casas, molt bon dia Hola, bon dia. Doncs avui hi ha una activitat aquí al Lemnac, oi? Exacte. En què avui consisteix? Avui a dos quarts de set, eh, l'Espai Avinyó, conjuntament amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, hem organitzat una, una activitat relacionada amb, amb l'exposició que hi ha actualment al museu sobre la pintura de Maria Fortuny uh -huh. i ho hem vinculat una mica, farem una taula rodona on es parlarà de l'obra pictòrica d'aquest moment que s'està exposada, després un historiador ens explicarà el context històric del moment en el qual es va fer aquella obra, les relacions que hi havia entre Catalunya, Espanya i el Marroc, i ah, després una, la Fàtima, que és la presidenta de l'Associació Intercultural Diàlegs de Dones, ens farà una radiografia dels marroquins a Barcelona avui en dia i s'acabarà l'activitat amb una actuació del grup musical Burrueso i la Bohemia Camerata. És a dir, que teniu una activitat força a destacar, no?, perquè vingui la gent i que s'acosti que hi participi. I tant, és una activitat on masclarem, la, masclarem pintura, una taula rodona i, i ho acabarem amb una mica de música. Mm. Per fer visible també la, la diversitat cultural que hi ha, que hi ha a, la, a la ciutat i, i, bueno, i donar a conèixer noves formes d'expressió culturals amb les quals convivim cada dia, com és per exemple la comunitat marroquina. Uh -huh. És a dir, acostar a la eh, diversitat cultural del nostre país. Exacte. Uh -huh. Exacte. Perquè aquesta activitat eh, pertany al que nosaltres anomenem la xarxa antirumors, oi? Aquesta activitat bueno, penja del, del projecte de l'Espai Avinyó, que és un dels projectes que s'incloua dins del programa Barcelona Intercultural, Interculturalitat juntament amb la xarxa. I què podem dir de, de la xarxa Antirumors? La xarxa Antirumors? Bé, bueno, uh -huh. doncs que fan, fan una feina molt, molt, molt important per, per combatre tots els rumors i estereotips que, que corren a la ciutat. Uh -huh. I que és un treball, és un treball molt comú, És un treball que s'ha de saber transmetre molt bé i que, que s'ha d'implicar tota la ciutadania perquè és un fet és un fet que malauradament es dona i que, que s'ha de, de treballar conjuntament. Uh -huh. D'acord, D'acord.s aquest acte aquí no era comença? A dos quarts a dos quarts de set, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, Uh -huh. Fins a, aproximadament fins a dos quarts de nou es podrà visitar l'exposició i formar part de tota aquesta de la, de la taula i, de, i, i gaudir de la música uh -huh. que, que acabarem Molt bé, d'acord doncs Ariadna, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i esperem doncs, que aquesta, aquest acte d'avui doncs, sigui tot un èxit i que la gent d'aquí dels nostres barris s'acosti doncs, per poder-lo gaudir gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i, i, evidentment, esteu tots més que convidats. Molt bé. Vinga, que molt bé. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa, ja anem cap a la meitat del programa d'avui i el que fem ara mateix, doncs una nova pausa per continuar recorrent als diferents barris del, del nostre districte i saber doncs què és el que passa al a cadascun d'aquests barris fins ara.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 Molta bé, doncs contenem amb el nostre programa d'avui. i hem començat el nostre programa. Hem fet un, un anunci d'una festa que es realitzarà avui al Barri de Congrés Indians i és aquesta festa del solstici d'estiu. Una de les organitzadores és la Susana Gómez. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Susana. Molt bons dies. Hola, bonos dies. Pues, què és lo que tenid organitzat, què és lo que esteu preparando ¿no? en aquests moments? Sí, sí, la verdad que estamos muy llados. Eh, mira, bueno, pues es la la fiesta del solstice de Steve para uh -huh. celebrar, pues, bueno, como al igual que, ce que celebramos la entrada de año, pues uh -huh. también celebramos eh, el cambio al, uh -huh. al verano también, con nuevos propósitos, con nuevas ideas y, y bueno, la verdad que estamos, bueno, aquí con, con en el casal con otras entidades como Teatra Viu, Uh -huh. el Grupo de Horta del Horto Urbá, Perventura, uh -huh. Ratio y nosotras que somos Artenea, uh -huh. ¿vale? que somos una asociación para personas con discapacidad psíquica, uh -huh. que hacemos arteterapia, danza, teatro, culturas esculturas. Y bueno, la verdad que, que a las 7 y cuarto pues, bueno, organizamos esta fiesta, que es un poco, bueno, uh -huh. reivindicando también el tema del calendario de los payesos, para que la uh -huh. gente lo conozca, eh, el huerto urbano que han preparado los señores del casal, uh -huh. más nosotras que, bueno, celebramos más que nada, pues eso, el tema del y con los elementos. Y desde Artenea, ¿qué es lo que estáis preparando para esta tarde? Pues, mira, nosotras eh, somos los que nos encargamos de la danza de los elementos. ¿Vale? Uh -huh. de los, de, nos convocan los elementos con los diaplas del congreso uh -huh. y a partir de ahí bueno, con un toque mágico pues, con, con música de cuencos tibetanos de mantras bueno, pues una música así un poco mágica eh, convocamos a los cuatro elementos que son haremos nosotros la danza y es eh, la, pues eso, el fuego, la tierra, uh -huh. eh, el agua y el aire y uh -huh. luego pues, que se juntan todos pues, en, el, en el mundo. O sea, para claro. celebrar el, el solsillo de, de estío, ¿no? De estío, sí, uh -huh. sí. Y después, al final, pues preparamos también unas flores para que cada uno, unas flores de cartulina, para que cada persona que asista pueda dejar como plantado su propósito, su, uh -huh. bueno, un sentimiento, un pensamiento, uh -huh. bueno, algo que para ellos signifique todo esto. Y esto se realiza esta misma tarde a las 7 y cuarto en, el casal, y cuarto, en el casal de Barri. A las 7 y Casal, sí, uh -huh. sí. Pues tenemos a, también a nuestra compañera Marta, que tiene algo que preguntar. Hola. Hola, Susana. Mira, Hola, Marta. Eh, mira, ¿nos puedes explicar un poquito para la gente que haya oído lo del de calendario de Pallesus? Y diga, ¿y esto? ¿Qué se ha quedado con la intriga? de, de ¿qué, ¿Qué es? Vale, pues mira, el calendario de Pallesus, vale es, es una exposición que ha traído el ayuntamiento y que va corriendo por todos los centros cívicos, ¿vale? Y, y son 150 años de, de cultura de Pallesus. ¿Vale? Uh -huh. Cómo va, bueno, desde los inicios, uh -huh. cómo iban para sembrar la tierra, uh -huh. ¿eh? con la luna, ¿sabes? Para, bueno, eh, sí. el tema de, de, de semillas que tenían que utilizar, uh -huh. todo bueno, en el momento adecuado, ¿vale? Para plantar, cuando se tiene que arrancar la planta, pues todo eso. Bueno, es como una especie de calendario que tenían que seguir todos los que eran payeses y es como de, desde 150 años de historia. Ahora, entonces es como algo pues muy significativo y, y como te comento es algo que va, bueno el ayuntamiento lo va pasando por todos los casales. Y está muy en línea con, con la fiesta del sosticio y con todos la, los elementos. Que... Claro, claro, el tema del huerto urbano también que es muy importante que la han hecho aquí los señores mayores del casal uh -huh. y, y bueno y es la verdad que les ha quedado muy chulo. Y está, bueno, está genial. Y también pues es para presentar un poco el huerto, para que vean todo lo que han hecho. Uh -huh. ¿Y esta, son... esta entidad Ratio en qué consiste? Ratio también es para personas con discapacidad psíquica. Uh -huh. Y ellos lo que han hecho han sido como las jardineras que nosotros plantamos nuestras flores. Uh -huh. Bueno, ha sido como una colaboración. Luego tenemos a otra entidad, los de Teatra Viu, uh -huh. que ellos son los que llevan un poco el hilo de todo es como digamos el presentador sí. el que lleva el hilo de, de toda la actuación y luego están también los de Pep Ventura teatra que también harán eh, una obra muy pequeña sí. sobre sobre unos seres mitológicos sí. también así que es muy están de la, muy bueno que con la noche de san juan sabes están sí. como no me sale la palabra. ¿sí? <risa> <Muy bien. risa> sí, bueno, ya sí. nos hacemos una idea, sí, sí. Vale. Y, y, que, y bueno, y eso luego al final también saldrán unas señoras bailando unos bailes de Bollywood, en fin, será como mm. una hora y sí, media o algo así. Un poco ver. es a uh, mezclar tradición, magia, cultura... ¿no? Sí. Es un poco, bueno, pues el toque este esotérico de la noche de San Juan, mm. de, bueno, de todo lo que significa el swastisi de, de verano y todo un poco así, más luego pues eso, ¿no?, la convocatoria de los cuatro elementos, sobre todo mm. pues tema de tierra, hemos destacado un montón la tierra, el fuego también… Mm. Y, y bueno, sí que una persona se encargará de cómo presentar con una danza cada uno de los elementos y luego nosotras con nuestras alumnas, pues uh -huh. hacemos ahí lo que es la danza de cada elemento. De acuerdo. Pues si me permites, lo que podemos hacer desde aquí es invitar a todos los vecinos y vecinas de Andreu a supuesto, que se acerquen claro. esta tarde en la calle Maligua número 25, que podrán disfrutar de todos estos elementos. Además hay un teatro muy, muy bonito ahí dentro. Sí, sí, Con lo cual eh, tendrán l'oportunidad de verlo todo. Uh -huh. Vale, perfecto. Claro que sí, están todos invitados. Muy bien. Pues claro. Susana Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, ustedes, gracias. Bé, buenos días. Molt bé, doncs una altra cosa que amb el nostre programa d'avui i el que femarem mateix mateix és una nova pausa per tornar tot seguit amb més informació. Com sempre, fins ara. Thank you. els millors moments. Ignora tots els malsons. Troba la porta del camí de la il·lusió.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 Molt bé, doncs avui és un bon dia per acostar-nos a la Nau Ibanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hondures número 28, perquè us ofereix a partir d'avui i durant tot el cap de setmana una obra que es diu Pentateatre Atòmic Volum 3. En parlem amb el responsable, amb el director de la Nau Ibanov, el senyor David Mar Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns en què consisteix aquest pentateatre Teatre Vol. Atòmic Volum 3. Bé, doncs el pentateatre una mica és l'esperit aquest que ara està tan de moda de, del microteatre, no? Consisteix en cinc espectacles que es fan a, a la vegada, en tinc espais diferents a la nau, espais no teatres, vull dir espais com pot ser doncs, la sala de màquines o, o com pot ser el terrat, i llavors el, el públic es divideix en grups, i durant 20 minuts existeix un espectacle, cap de 20 minuts passa un altre espectacle i uh -huh. fa tot un recorregut, diguéssim, per, per que és dins de la nau. Una cosa força curiosa i innovadora, no? Sí, bueno, és, un, és un tema molt interessant. La veritat és que aquest espectacle el vam estrenar el mes de febrer uh -huh. i bueno, com va tenir molt bona acollida i la gent ens va demanar que repeticin, doncs ara al juny el treure'm a programar. Uh -huh. I qui són els que s'encarreguen de portar aquesta obra al, en escena? Doncs és, és una companyia que es diu Pentateatre, uh -huh. que han triat a, a quatre dramaturs, per directors, per escriure els seus espectacles. Uh -huh. És a dir, això vol dir que ja aquest pentateatre a Tom i volum 3, però probablement hi hagin més volums, no? Sí, sí, òbviament hi ha hagut l'1 i el 2 ja, que es van fer a Alexandra ara fa més d'un any, uh -huh. el 3 que s'ha fet... El, el, bo, el bo i curiós d'aquests espectacles és que es, es fan i es creen pensant ja en els espais, vull dir, és un Clar. espectacle que puguis després agafar i portar-lo a, a una altra sala, sinó uh -huh. que el volumen 3, diguéssim, està pensat per que és l'Anau Ivanov, la no? Diria, oh. Si hi un dia hi hagués el volum 4, doncs estaria pensat per l'espai on es fes aquest volum 4. I això també hi ha un, un toc més particular. És una obra feta a mida. A mida, exacte. <ríe> no, fe, home, tenir un espectacle ja fet a mida del, del, del que és l'Anau la, Ivanov, doncs evidentment és una cosa que no ens podem perdre, no? <ríe> no home, està molt bé, perquè a més és, és, és un, et una la possibilitat de conèixer els racons de la nau que segurament amb una visita normal a un espectacle qualsevol no t'ho podries veure. No? Molta gent uh -huh. ve i coneix el bar o coneix el que és la sala del teatre, uh -huh. però d'aquesta manera en qüestió d'una horeta trobaràs racons i descobriràs coses de la nau que segur que et sorprenen. A més tot està dividit en 5 eh, obres, 5 grups i 5 mons diferents. Ah, és el mateix. Ah, el mateix. <ríe> A més, són espai, espai, escenaris doncs, poc convencionals, no? O sigui... Sí, ja dic, tenim de sala de màquines, tenim el terrat, tenim una, la, la cuina, sí, sí. Eh, després tenim també una de les sales d'assaig, on, on normalment això sí que és totalment tancat al públic, doncs el públic podrà visitar també la sala d'assaig, uh -huh. i després un espai més polivalent i tot això fins diumenge a partir d'avui i fins diumenge els doncs veïns i veïnes de la Sagrera i de tots els barris de Sant Andreu doncs que s'acostin aquí a la Naiva no, per poder gaudir d'aquest pentateatre atòmic volum 3 no? ah, això molt bé doncs David Marín, moltíssimes gràcies per atendre'ns novament aquí a, a la ràdio i esperem doncs això que, que vagi molt bé a, a aquesta obra a vosaltres gràcies per ajudar-nos a fer difusió sempre i per sempre tenir pensament en nosaltres molt bé, doncs moltes gràcies vinga, nosaltres doncs, continuem amb el nostre programa d'avui Encarem ja el que és la nostra recta final de programa I encara ens queden coses per comentar-vos Coses per compartir amb tots vosaltres El que fem ara mateix és una pausa una mica de música, que no va gens malament a aquesta hora, i tornem tot seguit a més informació. Ara ja prepareu paper i llapis perquè tornem amb l'agenda, eh? ràpidament. O sigui, paper i llapis i tornem, fins ara. Doncs entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda, però abans recordar-vos dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, el qual doncs, avui heu utilitzat i força. I eh, també dir-vos que tenim un mail que és informatius arroba rtv el qual us podeu dirigir per fer-nos arribar doncs, comentaris, queixes, dubtes suggeriments, tot allò que vulgueu, doncs nosaltres estem aquí per eh, atendre-us. I ara el que fem és anar, tal com us dèiem, a la nostra habitual agenda, parlem del centre cultural Can Fabra, que us ofereix gent de festa, les festes catalanes.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 i els capgrossos. Representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català, cultes, ancestrals, en tribut a l'aigua i el foc com a events col·lectius. Així com tot un seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. Tot això, ara que ja s'acosta a l'estiu, com ho abans amb els de, amb la gent del casal de barri de congrès indians, ja hem de dir que aquesta mostra, la de gent de festa que es realitza al Centre Cultural, Can Fabra, ha, ha estat cedida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona així que no us la podeu perdre aquella gent que vulgui gaudir de les tradicions i les costums de casa nostra Parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us organitza un viatge low cost. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 17 us ofereix una xerrada per urbanitzar-vos el vostre viatge a low cost. Doncs això serà demà, demà dijous a partir de dos quarts de sis de la tarda. L'aventura de viatjar comença en el moment de preparar el teu viatge. En aquesta xerrada aprendràs noves formes de viatjar i et mostraran que es pot viatjar a bon preu en tots els sentits, des del transport fins a l'ajutjament, però sempre visitant els jocs més interessants i originals, tant si viatges sol o acompanyat a càrrec de punts d'informació juvenil Garcilaso, això es a l'espai multimèdia de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i atenció perquè cal inscripció prèvia i les places són precisament molt limitades. I ara no, no ens movem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè tal i com ens deia abans el, el nostre president de l'Associació de veïns de la Trinitat Vella, José María López aquests dies s'està celebrant la Setmana Jove i la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè en aquesta setmana jove. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, a carrer Galícia, número 16, us oferirà fins demà dijous cada tarda i dins de la Setmana Jove de la Trinitat Vella una gincana amb el nom La Biblioteca Pregunta. Tu respons. Tens entre 12 i 25 anys? Creus que ho saps tot de la biblioteca del teu barri? Doncs demostrau i guanya. Aquesta activitat és per a equips de 2 a 3 persones, màxim 10 equips. Cal inscripció prèvia a la biblioteca i, tal com m'hem dit, doncs, que el lloc on es realitza aquesta activitat és a la mateixa biblioteca de la Trinitat Velasco i Barberó i cal inscripció. I ara parlàvem amb el, amb el director de la Nau Ivanov, en David Marín, i nosaltres el que fem ara mateix és tornar-nos a acostar cap a la Sagrera, tornar-nos a acostar cap a la Nau Ivanov perquè us ofereix Guerrilla 2013, xarxes, la unió fa la força. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera us oferirà aquest divendres Guerrilla 2013, xarxes, la unió fa la força. Uh -huh. Doncs amb un gran interrogant, al final els ponents ens faran un apropament a, les, a si la unió en xarxes fa la força o no. Per què serveixen, quin sentit tenen i si són operatives. Doncs els participants són Red Transatlàntica amb Tomàs Gildo, eh Transibèrica amb José Luis, Xarxa Prot amb Monse Molinè i la red www.redteatrosalternativos.org amb Juliol Álvarez. Las guerrillas doncs, són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals. El sector cultural és un espai molt ampli i ple de creativitat i idees. Això com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 Al 2013 ens hem adaptat a la situació que estem vivint. Hem cercat alternatives guerrilleres per seguir formant-nos, debatre sobre la micro... microcultura i fer networking. Creiem molt interessant que l'espai formatiu, però també valorem molt important l'espai de networking. Aquest cicle va acompanyat d'un nou concepte, el de carmanyola networking. És a dir, podeu portar-vos la vostra carmanyola per dinar tots plegats. I què heu de fer? Doncs acostar-vos a la l'Anna Ullbenov. L'horari d'aquestes guerrilles són de 10 del matí a dues del migdia, inclús... També s'inclou el dinar. El preu són 10 euros, esmorzar inclòs. Per dinar doncs, podeu portar-vos la carmanyola o demanar el menú de 10 euros. Més informació, formació i ara parlem del barri... Tornem al barri de Congrés Indians Abans ens ha deixat un molt bon gust de boca el que hi ha... doncs aquest solstici d'estiu que preparem per aquesta tarda. I en aquesta ocasió doncs parlem d'un Consell de Barri extraordinari que es realitzarà la setmana que ve a Congrés d'Indians. Aquest proper dimarts, 11 de juny, a les 7 de la tarda es convoca els veïns i les veïnes del barri a una sessió de Consell de Barri extraordinària per tractar com a únic punt de la sessió els entorns de el, el Consell de Barri realitzarà el Casal de Barri de Congrés Indians i hem de dir que el Consell de Barri es realitzarà al carrer Manigua número 2535. Més coses a comentar-vos? Doncs el que fem ara mateix és parlar de l'OAC, l'oficina d'atenció al ciutadà de Sant Andreu, que informa sobre l'associacionisme comercial. La OH, Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associabilisme comercial.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 comú, la millora del seu comerç o de la seva empresa que ens aporten? Doncs organitzen tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants a les respectives zones comercials, millorar la qualitat del comerç per fer-lo més competitiu. També vetllen per millorar els carrers on es troben. Participen en l'administració, en el disseny i la millora de carrers, enjubernat, senyalització, seguretat, neteja, etc. També defensen conjuntament els seus interessos. Són interlocutors en l'administració, cossos de seguretat i altres institucions i ens ofereixen una informació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 Doncs poca cosa més a dir, donar les gràcies al Ricardo Malavé i a la Marta Sanz per haver participat en aquest programa d'avui i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-seu!